tuttugasti og fjörðikabli um syklingu Jarendils og heftar stríðið. Hin bjartleiti Jarendill gerðist höfðingi fólksins sem hafðist við í ósum syðjónsfljóðs. Þar kvæntist hann elvingu hinni föru og hún ólunum sinina Elrond og Elros sem þöldust hálfálfar. En Jarendill fann engan friði sínum beinum og þó hann ferðaðist stöðuttum strendurhandan landa náði það ekki til að róan. Tvær óskir voru honum eftir í huga, sem líka blönduðust saman við þrá til fjávarins. Hann ætliði að sigla til hafs, í fyrsta lagi í leita túori og íðrilli foreldrum sínum, sem höfðu ekki snúið aftur úr siglingunni. En í öðru lagi langaði til að gáa því, kostar hann gæti ekki komist í land á hinstu ströndinni og bori þangað bænarskrá álva og manna til Vala í vestrinu, og aðreina að rágra að hjarta Vera til miskunnar í hörmum miðgarðs. Járendill að þið nú komist í góð kynni við Sirdán skipasmið sem tveldist á balaregjur og fór fyrir þeim strandbúum sem komist höfðu undan úr eyðingu byða sína í grjóthöfnum og söðurhöfnum. Með hjálp Sirdáns hóf hann að smíða löðurblómið eða vingilótt, fegursta skipið undir himninum sem fjalladurum í fornum söngum. Giltar voru áratnar og hvítur borðviðurinn, höggvinn í hvítbjarkaskókum, nýmburu þyljum og seglinn sem silfur mánni. Í Jarendilslægi er satt frá ævinn til siglingum hans á útæfinu og könnun nýra landa og ótal eiga sem engin fótur hafði tróðið. En Elving var ekki meðanum í þessum landkunnurnarferðum. Hún sat í sorgum við Ósa Sirjóns. Jarendil fann ekki fóreldra sína, tú vor nýra yðriðli, og komst ekki að ströndum varalands. Heldur var þann að gefast upp fyrir skuggum og galdri, hragin burt af andstæðum vindum. Það til hann snjöri heim aftur, dregin af löngum til elvingar að ströndum Belalands. Hann ræðaði siglingunni sem mestan mátti. Eftir vondar drömmfærir greip hanskintilegur ótti um það að vindurinn sem hafi verið honum svo óhagstæður bæri hann ekki nógu rætt heim. Blasiða 279 Nú fekk Maðurós, hinn elsti Fjanarssona, freknir af því að elving Díjórstóttir hefði komist lífsaf. Hún sæti við Ósa Sirjóns og hefði Silmerilinn í vöslusinni. En vegna þess að hann yðraðist ódáðana í Dóriðat, letan fyrstum sinn kýrt liggja. Þó fórsú tilfinningans að kveljan og bræður að þeir bræður hefðu enn ekki fullnægt eðbundinni heitstrengingu sinni. Og þegar þeir sem eftirlifðu voru eitt sín allir samankomnir af ferðalögum og veiðum, ákvæðu þeir að senda skilabóð til hafnanna um vináttu og frendsemi, en þó með strangri kröfu um að Silmerlin En elving og þjóðin við Sirjónsósa var ófáanlegt til að skýla aftur gimstjenninum sem beren hafði unnið, lúðið enn skartað og kostarð þýjór lífið. Og allra síst vildu þau nokkuð aðhafast í því á meðan höfðingi þeirra jærendill var í hafi, því að þau hefðu hugbóðum að frá silmördlinum stafaði einhver í lækningu og blessun sem við þist upp á síðkastið hafa komið yfir fólkið og skip þeirra. Þessar deilur lettu nú til grimmilegustu morðana meðal álvan. Það voru þriðju meiri háttar óhæfi verk eins spönvaða eyðs. Þeir skyntilega komu þjarnar sýnir eins og fárveðri yfir úttlagana frá gondolín og þá sem eftir lífði úr Dorjad og öðrum eitum bygðum réðu stað fólkið og hjugguðu þá niður. Meðal þeirra var fólk af þeirra eigin þjóð sem leitaði höfuðar hælis. Sumir höfðust ekkert að að. Aðrir risu upp til mótmála og voru þá miskjörunalaust drepnir fyrir að styðja elvingu gegn þessum höfðingim sínum. En var sorgin og ringulreiðin slík að fólkið vissi ekkert hvað það ætti til bæðis að taka. Mæðurós og Maglór hafðu sigur en stóðu þá einir uppi í Fjarnorssona því að þar fjallu báðir týpurarnir amróði og amrási. Sí. Nú dreifað skipaflota Sýrdáns og Gilgalas hákonungs til liðveistuálvunum við Sýrjón en þeir komu of sent og elving var horfin ásamt sonum sínum. Þeir fáu af flottafólkinu sem lefðu af árásina gengu í flokk með gíl galaði, sem fluttið á til balaregu. Fólkið hjælt að Elros og Elrond hefðu verið teknir höndum, en Elving hafði varpað sér í sjóin með Silmarillinn á bröstisér. Því mistu þeir, Maðurós og Maglor, af gimstininum, en hann var þó ekki glataður. Því að Ilmir lyfti Elvingu upp úr báronum og gaf henni mynd hvítrar sæðsvölu og á bringu hennar lísti Silmarillinn eins og stjarnar þegar hún flaug yfir hafið í leitað sínum ástvinni. Það var að nætur þeli. Jarendill stóði stjórnvöl á skipi sínu og sá fuglin koma í áttina til sinn eins og kvitt ský en furðu rætt undir mánans sigð eða eins og stjarnar yfir hafinu sem fylgdi undanlegum ferli fölur logi á vangum vinda. Blasiða 280 Og sungið er að svalan hafi fallið niður á þilfarskipsins löðurblóms. Rænulaus nær dauða en lífi eftir áreisturinn, og Jarendill hafi lagt hann að sér við hjartastað til að eljenni, og mikill var fagnuður hans um morguninn þegar hann sá konu sína í hennar eiginmynd við hliðsir, og hattur hennar breyttist út í verandit hans, og hún svað. Þau Jarendill og Elving voru yfirkomin af harmi vegna eyðingar síðjánsapna og herrleiðingu svona sinna, sem þau óttuðust að yrðu teknar af lífi. En svo var þá ekki, því að Maglur miskunnaði sig yfir Elros og Elrond. Hann bar umhengju fyrir þeim og fór hjá að elska þá, svo ólíklegt sem það er. En Maglur var þá orðin veikur og uppgefin af slíkandi þunga eisins. Þegar Jarendill heyrði þessar freknir, sá hann enga frekari von á miðgarði. Í örvendingu síni ákvað hann að venda seglum, hann hætti við að snúa heim, en ákvað að gera enn eina tilraun til að komast til Valalands með elvingu sér við hlið. Nú stóðan löngum á siglingunni í stafni löðrblóms með silmerilin á ennis sér. Og því vestarf sem dró, því bjartara var ljósið. er vitru heldu til síðar fram að það hafi verið fyrir kraft hins heilaga gímstins að þurrötuðu rétta leið sem aðeins þeir er áður að þekkt. Og eins hít að álaga eigarnar stóðu þeim ekki lengur í vegi heldur innum sundinn á milli þeira komu inn á skuggahafið og lietu ekki blekkjast af skuggunum. Frammundan þeim blasti við eyjan eina, tól er en það vildu ekki tefja, heldur sildu fram hjá henni og vörpuðu akkurum á álvaflóa, við strönd eldamars. Telerarnir í Svanahöpn sáu óvænt skip koma siglandi úr austri, en mest furðuðu þeir sig á að sjá ljós silmarilsins í stafni, sem var mjög skært. Þá steig Jarendill fyrstjúr döðleira manna á ódæmviströndina og hann mælti við elvingu og áhöfnina þrjá sæfara sem sýlt höfðu um öll höf með honum. Falaður, erill og erendur nefndur steig. Og Jarendill mælti við þau, Hér er vissast að enginn nema ég stigi í land, svo að reyði vala hæf ekki. En þá áhættu verði ég að taka, vegna okkar tveggja ólíku eittstofna. En elving svaraði. Þá er hætt við að leiðir okkar verði sundur skildar til eilíðar. Því vil ég taka á mig alla sömu áhættu og þú. Hún stökk neyður í kvítan bárufaldin og hljópi til hans. Jarentill reyðist yfir því, hann ótaðist reyði vesturdrótna yfir hverjum þeim sem kom frá miðgarði og dyrðist að rjúfa við Amalslands. Þau kvöldu sæfarana sem hafðu fyllt þeim og sáðu þá aldrei meir. Jarentill mælti við elvingu, býttu mín hér fyrir aðeins bórið þá orðsendingu sem ölluðin hafa fært mér. Og hann gekk einn frá henni inn í landið. Hann kom upp í ljósaskarðið og undræðist hvað allt var auðt og þögult. Svo vildi til, eins og þegar Morgott komu rýðandi á Ungolíjart endur fyrir löngu, að nú var tím hátíðar og nær allir álfar farnið til valabýðar eða höfðu safnast saman í sölum mannves á háknæfutindi og stóðu aðeins fáirverðir eftir á veggjum Týrihánsborgar. Blasiðar 281. Þó urðu einhverjir úr fjaska varir við förans og veittu sérstaka aðtegli ljósinu sem hann bar. Og þeir fóru hraðfæri til valabygðar að flytta tíðindin. En Jarendill kleif upp á grænan túnuhauk sem stóð þar gróðulaus og hann hjælt inn á stræti týrjónsborgar og þau stóðu auð. Honum leist ekki á blikuna fyrir hann ótaðist að einhvert ólán hefði hitt til blessaða ríki. Áfram hjælt hann förr um auðstræti Týrjóns og ríkið sem kom á klæði hans og skó var demantatust og hann fór allur að og mergla í því. Hann rópaði upphátt á mörgum tungumálum bæði álfa og manna en þar var engin til að svara honum. Svo hann gafst upp og snýri aftur til sjávar. En þegar hann var komin á sjávargötuna stóð einhver upp á hæð og rópaði til hans drinnjandi rötu. Hells sé þér, járendill! Naptókaðaðistur allra sæfara, hinn eftirvænti sem kemur óvæntur, hinn vonaði sem kemur utanallra vonar. Heill, Jærendill, þú kemur með ljósið sem er eldra en sólin og tunglið. Dýrð, jarðarbarna, stjörnu í myrkri, sólsetur skimsteinn, bjarma dögunar. Það var ödd Jónvers, boðbera mannvers, kominn frá Valabygð til að bóða Jærendil á fund stórvalda ördu. Og Jærendill helt inn í Valaland og til sala valabyggðar og aldrei síðan stegan fæti í mannheima. Þá settust valar á raukstóla og þeir kvöldu ilmi til upp úr hafdjúbunum og Jærendill stóð frammi fyrir þeim og barðin bóðskap hinna tvekja ættstofna. Hann bað að sína nóldum meðöngun í öllum þeirra hörmum, miskunna mönnum og álfum og hjálpaði þeim í neil. Og hann var bænherður. Hermd er meðal álfa Að meðan Jarendil vegnu frá til að sækja elvingu eigingonu sína, hafi Mandos vilja ræða um örlugans. Og hann mælti, má döglegur maður ganga á ótafinslóndi og fá lífi haldið? En Ilmir svaraði, til þess kom í heiminn. En svarað þar veitnig, hvort er Jarendil sonur túors af Hathorsætt, eða er hann sonur yfirilar túrkonstóttur af Álfaætt finnva? Og Mandos gerði aðtúasemt við það. Hann er þá jafn mikill nóldi, þeirra sem vísvitandi fóru í útlefð og þeir fá ekki heldur inngöngu. En að umræðum loknum tók mann við málið til úrskurðar og hann mælti. Í þessu máli kemur dómsvaldið undir mig. Sú áhætta sem Jalindill laði í af ástsyni til hinn að tveggja ættstofna skal ekki á hann falla. Ég heldur á elvingum konu hans sem laði í sömu áhættu af ást til hans. En þau skulu aldrei fram ganga meðal álfa eða manna á handanlöndum. Blasiða 282 Og þessi verður minn úrskuldur. Járendli og elvingu og sonum þeirra verður heimilt hverju um sig, frjálst val, undir hvaða kynstofn öllug þeirra falla, og undir hvaða kynstofni þau skuli dæmt. Með því að Járendli hafi tvalist svo lengi upp í Valalandi, varð elving einmana og fór að leiðast. Henni varð reikað eftir fjörunni, þar til hún álgaðist Svanahöp, algvalondi, en þar lágatur flótið telera í höpn. Og teleraðnir voru fljótir að vingast hana, og þeir hlustuðu á frásagnarinnar um Dóriat og Gondolín og um allar hörmungar Beralands. Fólkið undraðist allt þetta og kendi í brjóstum og þar fann Jarentillana við Svanahöpn. En brátt voru þau kvödd til Valabíðar, og þar var úrskurður eins aldna konung spyrtur þeim og Jarendill sagði við Elvingu Nú skalt þú velja því að ég er nú orðin treyttur á veröldinni. Elving kaus að teljast til hérna árbornu barna alföður vegna lúði hennar. En Jarendill valdi eins hennar vegna. Tótt sjálfur hefði hann heldur kóðsitt fluttskist í manna og eftirni föður síns. Síðan var Jónver bóðberi sendur niður á Amannstrend þar sem sæfæarnir byðu enn og þeir fengu góðan bát stigu um borði hann og Valar gáðu þeim góðan býr í austurátt. En skipið löðurblóm tóku Valar og helguðu það, og báruðu það upp um Valaland til ystu marka veraldar, og þaðan sildið það út um dýr næturinnar og hófst hátt upp á út himinsins. Fagurt og undursamlegt var það skip, og yfir því blaktið loggi, rinn og skær. Og jarendill, hinn mikli sæfari, satt við stjórnmölinn að þúr glýtrandi af gimsleina með silmarillin á enni sér. Fjaska langt sildi hann á því himinskipi, alla leið út í stjarnlaust tómið. En oftast sást til hans morgna eða kvölds, glitrandi í sólreisi eða sólsetri, fyrir hann sneði tilbaka úr stiklingum sínum handan enda veraldar. Elfing fylgdu hann ekki á þeimferðum, fyrir þannig leið ítla í kuldanum og vegulausum gemnum. Hún undi sér betur á jörðinni, og í gólunni sem blæsum haf og haugður. er reystjur hvítur turun norðarlega á strönd aðskilnaðarhafsins, og þangatilinnar flyktust allir sjófugladnir á farleið yfir útæfið. Herndi er að Elfing hafi lert tungum ár fugglanna, hún sem líka hafði eitt sem verið í þeirra ham, og þeir kendu henni í fluglistina, og vangirinnar voru hvítir og sylfurgráir. Stundum þegar ég aðlendil kom siglingu og nálgæðist land, Óf hún til flugs á mótunum eins og hún forðum flög og hann bjargaði henni á hafinu. Þjarsýnustu álfar sem dvöldast á eiginu einu, ereseu, sáu hann þá sveima í loftinu eins og hvítan fugg, skínandi en roðaðan í sólalæginu, þegar hún þautum himilinni gleði sinni yfir því að löður blóm að koma til hafnar. Blasiða 283 283 Löðurblóm lagði af stað í fyrstu syklingu sína um heiminhöfinn, og það kom mjög á óvart. Þegar Silmarillin fór glitrandi skærum heiminkvelvinguna, og íbúar meðkars sá hann hátt á lofti og undruðust, litu á hann sem tákn, og kalluði hann gíl estel eða vonar stjörnuna. Og þegar þessi nýja stjärna blikaði á kvöldhemlinum, talaði Mæros við Maglor bróður sinn og sagði Skilti þetta vera Silmarillin, sem nú skín í vestrið? Og Maglor svaraði, séðað virkilega semirriðlinn, sem þetta sem áður sáum falla í hafið að rísa á nýjöp á heiminin fyrir mátt vala, þá mægum við vel viðuna, því að dýrðan sper nú fyrir margra augu án þess að vera ógnað af hinnu illa. Þá hófu álvarnir sjónir sínar til heiminns og þeir hættu að örvænta, en Morgotti leist ekki það blíkuna. Hermt er að Morgott hafi ekki verið viðbúinn nefni atlögu úr vestrið því að hann fann svo mikið til sín og alls veldi síns, að hann gæti ekki ímynda sér að neitt dyrðist lengur að leggja út í nýja styrfjöldu Auk þess hjælt að sér að þið tekist með falsi að spilla svo milli nólda og stórvalda heimsins, að Valar myndi unar glaður við sinn hagi sæluríkinu og ekkir til það meira um ríki hans. Því að sá vagðallausi getur ekki skilir og regnar ekki með því að aðrir sýnin eina miskun. En helskararvala byggust til orustu og undir mjallkvítum fána þeirra fylltu sér vannjar, háalvarnir þjóð yngva og einnig þeirnólda sem aldrei snýru burt frá Valalandi. En höfðingi þeirra var finnfinnur sonur finnma. En telerar voru æði treyjir að halda út í stríð, því að þeir voru ekki búinir að gleima mandrápónum í Svanahöfn og hvernig skipin voru tekin frá þeim með ofbeldi. En þeir hlittu ráðum elvingar, sem var dóttir Díjórs Elukíls, Arftaka og því að þeirra kynni. Hún fjökk til að leggja fram skip og áhafnir sem næðu til að flytja allan hervalalands austur um haf. En sjóminnir urðu eftir og byðu um borð í skýpunum og enginn þeirra steg fæti á handanlandið. Fátt er vitað um nálari atvik að herleiðangri vala til norður hérðaða miðkars. Því að engir þeirra álfa voru með þeim í för sem byggu og þjáðust á handanlandum og síðar skráðu sögurnar eins og þær eru nú þekktar. Þeir fengu því engar freknir af þeim atbörðum fyrir en síðar, frá frændum sínum á Amalslandi. En að lokum skall yfir allur heljarkraftur vala úr vestri, og herkallir úr lúðrum Jónvels glumti um loft. Og um allt belaland bjaramaði af vopna glömpum því að hervala gekk fram í skipulegum fylkingum, og leðera var ungt og fagurt og skelvilegt, og fjöllin glumti við af fótataki þeirra. Lasiða 284 Þessi fundur, þar sem fylkingum vestus og norðus laust saman, kallast mikla orusta, eða heftar stríðið mikla. Þar sendi morgott fram frá mikla hásatinnu allt sitt líð sem var orðið meira en tölu yrði ákomið, svo það komst ekkinni sinni fyrir á viðáttum kæfisanda, sem áður hétu grænarsletta, og allt norðrið logaði Ístrið í strísbáli. En það gagnaðist honum líkt rokonum var tórtímt, nema fáinum sem komist undan á flóta og földu sig í dýstu jarðhólum, svo langt undir rótum jarðar að þar varð ekki að komist. Og ótæljandi gríðar grúi orka brann upp eins og strá í stórum eldi eða feittist burt eins og skrælna lauf fyrir brennandi vindi. Fáir lendust eftir til að valda nokkrum vandradum um langa hríð. En þeir fái sem eftir voru af álfavinum, forfærum manna, gengu í lið með völum, og þeir náðu loksins fram greipilegum hemdum fyrir bara gund og bara hýr, fyrir galdor og gundor, húor og húrin og marga aðra fallna hafðingja. En mikill hluti mannssona, hvortinna voru ákommundur svikarans útildors eða aðrir nýkomnir össlingar, gengu í lið með óvinninum, og því eiga álvar erfitt með að gleyma. Þegar nú morgott sá öllum herabla sínum eitt og veldi sínu kollvarpað, fór hann að örvænta og hann fórði ekki að koma sjálfur úr í alðhólum sínum út í dagsljósið. En þá hlifta hann fram síðasta örvæntingar fulla leynivopni sínu og upp úr grefjum ángpanda fleixiðust vængiður dregarnir sem hefðu aldrei áður sést. Svo skyndileg og gjur eitandi var allaga þessa fárlega fljúvandi flóta að meira segja hinn frábæri hel vala var undan að láta því að dregarnir svepluðu þrumum og eldingum í allar áttir og sviðu kvatvetna í spúvandi En þá barðar að Jarendill. Sigllandi um himinfestinguna í hvítum blossa. Og í kringum skipans leiðurblóm sjöfnustu allir stærstu fuglar himinssins. En í fararbroði þeirra fór þorundur foringi arnanna. Og þá kom til loftorustu sem stóð allan daginn og allan nóttina. Svo óvíst var hver útkoman yrði. En fyrir sólrís vó Jarendill höfðingi að drekanna, sjálfan Ankalagon, hin svarta, valdugastan allra dreka svo hann hrapaði og skall neyður á turna þengiríma, sem hrundu neyður í sand og salla. Þá kom sólin upp, og Valar fór með sigur á hólmi. Hartnær öllum dregum var tórtímt, og allar grifjur Morgots afhjúpaðar og brotnar neyður, og vald Valdvala tegðist neyður í hinstu dýpi jarðarinnar. Þar var Morgot loks kvíjaður af, svo nátti sér engrar undankomu auðið, og lítilmótlega brástan við endalókum sínum. Hann flýði og vanið tífstu námur sínar og beittist gríða og fyrirgefningar. Men fætutnir voru högnir undan honum, svo hann steftist fram á andlitið. Þá var hann fjötraður öngjárnum eða angæinor, sem hann hafði áður kynst og játn korunu hans tókuð þeir og hömruð hana í máturlegan hálsring á hann og höfuð skildi hann neyja mittli hnjána. Blasviða 285 Silmerglana tvo sem eftir voru í koróninni tóku þeir og letu þá skína um stund ómengata undir himninum, en þá tók Hjónverðá og varveitti. Þannig var endirbundin á vald angbanda í norðri og í illa ríki afmáð. Og upp úr djúpum dýflissum stremdi ótöluleg merð þræla, sem hafi verið búin að gefa upp allar von. Þeir komu upp í dagsljósið og viðeimblasti görbreytt veröld. Þvílíkar voru hamfariðnar í þessum herðnar átökum í norðri að landið var allt rífið og tætt og hafið rutti sér braut innum óteljandi sprungur. Heilu ártnar hurfu eða fundu sér nýja farvegi og dalitnir hófust en hæðirnar læðust og í mikla sírjónsfljótt sást hvergi meir. Þá rauð Jónver kallari konungsins þögnina og stemdi álfum Bela að yfirkifa miðgarð. En breiðurnir maðros og maklor villðu glíða því. Og þóttir veriðu uppgefnar af þreitu og óbeite gerðu þeir endtilraun til að framfylgja heitsstrengingu sinni. Þeir voru jafn réiðubúnir til að berjast fyrir silmertlunum við hver þann sem varnar einn þeira. Meira segja við allar sigursælar fylkingar vala. Þóttir stæðu einir gegn öllum heiminum. Því sendu þeir Jónveri boð þar sem þeir fóru fram á það að hann skýlaði þeim gímstyrnum sem Fjagnarr faðir verið að smíða og morgunst stal frá þeim. En Jónver svaraði þeim, Að höfundar réttur föður þeirra, sem sínir þjanors áður erfu hefði nú glatast, vegna þeirra mörgu og miskunalöysu ódafa sem þeir hefðu framið í blindu eðsins, sem hefði nýlega komið fram hvað harkalegast í drábi dýjors og árásinni á sírióshafnir flótafólksins. Því skildi ljós silmerdlana nú hverfa aftur til uppafsins í vestirinu. Eins ætti þeir maður ósumaglur að hlýða kalli og halda til valalands og býða þar dóms vala en það hvaðst Jón verð einnvörðungu geta ráðstafakimstir húnum sangkant þeirri nýðustöðu. Í hriðsynni vildi maklornu gangastundir dóminn og saði Eyðurinn bannar okkur hvergi að býða átekta og hver veitnema okkur verði fyrirgefið í Valalandi og máli verði grafið glenskunni svo við öðlum slokksins eigin frið. En Madros hafði var að ná og svaraði því til að ef þeir nú sneru aftur til Ammanslands en hlýtu ekki náðu vala, þá myndi eðurinn áframhalda gildi en yrði ekki framkæmtur því að slíkt væri gegn öllum vonum og hann sagði hver veit hvaða hræðilegur efsingverður á okkur lögð ef við óhlýnumst stórvöldunum í þeirra eigin landi eða hótum hinnu heilaga ríki styrjöld Blasiðar 286 Maklor thumpaðist við og benti á ef mannveg og vardaskildu nú afneita fuggnæju eðsins þar sem þau sjálf voru kallu til vittnis Verður eiðurinn þá og gefjálvi sér ógyltur. En maðurós svaraði. En hvernig getur rödd okkar boriðst til alfaður illuvatar, handan heimsins ystur kvarfauga? Því að við sjálfar alfaður sórum við eiðana í brjálæði okkar og köttuðum yfir okkur ævarandi myrkur, ef við stæðum ekki við orð okkar. Og hver getur þá leyst okkur undan þeirri heilsreykingu? Nú, ef við leysumst ekki, sagði Maglór, þá verður hvír ævarandi myrkur hlutskipti okkar. Kvað sem við höldum eiðinn eða en bölið verður minna ef við veljum setnikostin. Samt letana lókum undan maðurósi, og þeir tóku að ræða það sín á milli hvernig þeir gætu komist yfir sílmerdlana. Þeir dulbjúkust og komu á nætulægi að búðum Jónvers, og laumöðust þángað sem gimsinarnir voru varvettir. Þeir drápu verðina og tóku sílmerdlana. Þá vöknuðu allir í búðanum, en þeir bræður voru reyðbúinir að deyja og berjast til hinsta blóðdrópa en Jónver fyrirbauð að sonum fjarnáls var gert nokku mein. Þannig komist þér undan án vopnaskipta. Hvor tók sinn Simerillinn fyrir þeir sjáðu þar sem einn er glataður og tveir eru eftir og við erum líka aðeins tveir eftir að bræðrum okkar má álita að örlögin eftir stilist að við skiptum jafn með okkur föðurarfinnum. En Gimstidnin brendi maður í hendina svo hann fjæktaði ekki afborið. Þá varðanum ljóst að Jónver hafi löga mæla að réttur þeirra bræða væri fallið neyður og eðurinn ógildur. Í angist sinni og örvendingu kastaðan sér neyður í gínandi gjá þar sem eldurinn olgafi undir og það voru endal og hans. En Silmerillin sem hann hjælt á fjall í móðurskauð jarðar. Hermti er að Maglor hafi heldur ekki þólað bruna kvalitnar af sínum Silmerlli svo hann kastaðanum í hafið og síðan reykaðan lungum um strendurnar syngjandi sáfsöka og saknaðarfullt stef, vaðandi breymið í fjörunni. Því að Maglor var mikið með að hlina fórnu söngvara, svo að aðeins dærun í dóriðat stóðanum þær á sporði, en hann sneri aldrei aftur til álfaðjóðar. Þannig rautuðu silmærtlarnir þrýr allir sína réttu leir heim. Eitt til loftsæla heiminnsins, annar til eldsins í yðrum jarðar, sá þriði neður í hafdjúbin. Um þær mundir hófust fjaskamiklar skipasmíðar á ströndum útafsins og margur skipaflóti álfa vatt upp segg til vestus og þeir sneru aldrei eftir í grátin og knýstran tanna á miðgarði. Blasiða 287 Vanjar hældu heim undir sínum hvítu herfánum og var fagnað í sigurgöngu upp til valabíðar. En þó dróða nokkuð úr sigurgliðinni að er komu heim án silmerglana úr korunu Morgots og vissu að þeir myndu aldrei finnast nefjargast nema heimurinn var í höggvinni sundur og gerður upp frá rótum. Þegar skipin komu vestur, stígu álvatnir frá Belaland fyrsta land á eiginni einu, Tór L.S.E.A., sem horfði bæði til vestus og austus, til að geta svo haldið áfram til Valalands. Þeim vittist nú að nýju ást mannves og sakar uppgjöf Vala. Telerar fyrirgáfuðið um fornarsakir og bölvuninni var lett af þeim. Ekki voru þó allir af eldaliði reyðubúnir að yfirgefa handanlönd, þar sem þeir höfðu svo lengi tvalist og þjáðust. Sumir hjörðu áfram öldum saman á miðgarði, svo sem Sirdán skipasmýður og Seleborn af Dóriat ásamt Galadrieli eiginguna sinni. En þau urðu ein eftir þeirra sem stýrðu náldum í útlegðina í Belalandi. Á miðgarði tveldist eitni gilgalað hákonungur og með honum Elrond Hálfálfur sem kausa til elda en Elros bróðir valdi sér hlutskifti manna. Í afkomundum þeirra bræðra var veitist meðal manna blóð hinna árborðnu og æð guðdómlegs anda frá því fyrir daga ördu. Fjóð þeir voru sínir Elvingar, doktor Díors, sonar Lúþiénar, doktor Þingols og Meljönnu. Og járendið fæðir þeirra var sonur íðriðlar Silfurfætlu, doktor Turgons af Gondolín. En Valar tóku morgott og skutu honum út um dýr næturinnar, handan vekja veraldar, inn í hér tímanlausa tóm. Og við þá vekki er haldið ævarandi varðstöðu, auk þess sem járendill á himnasiklingum sínum fylgist grant með öllum varnarvirkjum himinsins. Þó munu lígar þær sem melkor hinn máttuji og, og bölvaði, morgott nýðingur, valtafi hryllingsins og hatursins, sáði í hjörtum álfa og manna, verða að sæði sem ekki deyr eða verður afmóð. Það mun aftur og aftur halda áfram að skjóta nýjum rótum og bera myrkan ávögst ylgræsi til hinnistu daga. Hér líkur silmarflínum. Frásögnin hófst á því aðsta og fegursta hann lauk í dýfsta myrkri og eðingu. Þannig voru forðum örlög nýsfyrmdrar örtu. Hvort einhver breyting verið þar á og sárin megi gróa, geta einungis manve og varða vitað. En þau hafa ekki opinberðaða og þess er hvergi getið í dómum mandóssar. Blasíðar 289